Grădina Esperidelor de Petre Ispirescu Iată, și istoria Grădinei Esperidelor. Se spune în cărțile antice, dragii mei, ne poți și ne poate. Că la nunta lui Ioie cu Iunona, fumare tâmbălău nostrovul Creta din țara elinească sau uh, grecească, unde se cununară ei. Tot zeii fură martori la însoțirea lor. Se mai spune iarăși că Ioe l de nevastă pe Iunona fără voia părinților ei. Cum se vede treaba, nici nu prea l-a vrut căci Ioie numai prin viclenie o duplecă și iată cum... De multă vreme, Ioie umbla după Iunona, bătându-i capul și spunându-i că moare de dragoste pentru dânsa. Ia totdeauna îl lăsa cu buzele umflate. De ce Ioie se aprindea mai mult de dragoste pentru dânsa, de aceea Iunona nu-l băga în seamă și fugea de el. Nu mai știa ce să facă Ioie ca să-nmoaie inima tiranei de Iunona. Într-o zi, el o zări cum se plimba și cum, ostenindu-se, se așezase jos ca să se odihnească. Atunci îi trimise asupra locului o vijelie și o ploaie de tunac cu ciutura. Pe când încă ploa, Ioie se făcu cuc și căzu la picioarele Iunonei, odrulearcă și tremurând de frică, ca și când vijelia l-ar fi aruncat acolo. Iunonei se făcu milă de biata păsărică. Vezi că ea, măre, nu cunoștea viglenia lui Ioie. Se îndură deci o lua de jos și o băgă în sân. E, atât ai trebuit lui Ioie, căci făcându-se la loc zeu cum era el, după ce se dezmierdase în sânul cel fără de moarte al zeiței, se bucură și de îmbrățișările ei. Ea văzându-se amăgită, în a cotro și făgădui că îl va lua de bărbaci prin urmare, nunta se făcut după legea zeilor celor mari, de față fiind toți zei. Între alte lucruri bune pe care Iunona le-a duse ca zestre bărbatului său, fură și niște pomi ce făceau mere de și pe care și ea îi dobândise dar de la mumăsa ioi ca să-i fie pomii la bună păstrare și să nu se atingă nici pui de pasăre de dânsi, îi să dintr-o grădină ce era tocmai la marginea lumii, dinspre apusul muntele de unde iese noaptea. Ho, ho, ho. Grădina era unor fete ce se numeau Esperide, după numele tatălui lor, Esperu. Ele erau mai multe la număr, tot una și una de frumoase, harnice și deștepte. Aceste fete așa de bine îngrișau de grădina lor, încât nu se găsea prin ea nici firicel de pălămidă ori de pir sau altă buruiană urâcioasă. Țira dragă lumea să privești la o grădină așa de cu amănuntul curățată? Se duse vestea în lume despre dânsa și toți ziceau că nu este alta ca grădina-i de frumoasă. Tocmai pentru aceea și Ioi ales această grădină în care își răsădi el pomii lui ce făceau mere de aur și dete sub îngrijirea acestor fete. Și ca să fie mai bine păziți de vreo răpire, dete fetelor pentru grădină un paznic neadormit. Acest paznic era un balaur cu o sută de capete de care nu se atingea somnul și ce e drept că bine le păzi până ce Hercule îi veni și lui de hac. Mai târziu pentru slujbele lor cele călincioase, ei așeză pe aceste fete în cer printre stele drept răsplată și redete numele de pleiade, adică cum le zicem noi în limba și în legea noastră cea românească, cloșca copui. Și fiindcă ele toate la un loc alcătuiesc o adunare de stele pe cer, învățații de azi dau numirea de pleiadă la o mână de oameni aleși care se dosebesc prin faptele sau prin scrierile lor cele frumoase zicând Pleiada poeților, pleiada învățaților sau cum le-am zice noi pe limba noastră? Înfrățirea la un loc a celor mai aleși făcători de versuri sau a celor mai străluciți învățați Ați ascultat Grădina Esperidelor de Petre Ispirescu În lectura actriței Ruxandra Sireteanu Redactor Simona Vasiliu Regia de studio Janina Dicu Coloana sonoră și regia artistică, mic neachelaru.